Ніч зорю розсипала по небі, місяць зазирав їм в очі, степ всіми пахощами дихав. Кланифорка лежвала, а вози скрипіли, курликали, як відлітаючі журавлі. Чорні тіні по траві шульгали, курила, як дими, стелилися за возами. Похід розпливався вдалечені, ніби видиво сонне. Ручку припинив коня. Подай мені руку, сибири. Сидір здивовано глянув на сутника і простягнув до нього привицю. «Спасибі тобі, мій сину, що розважив мене. Багато ми втратили, багато. Та такий предківський дух у серцях молоді живе. Ще мене втратили всього». «Предківський дух?» повторив за мручком Сидір. Мручко склопився. «Лицарський?» додав. «О той, що тобі навіть біля любої дружини не дозволив побути. Лише я тягнув туди, «Де за волю б'ються?» «За волю?» Відгоманом сумним повторив ситер. Мручко глянув на його підлоба. Гадаєш, волі не буде?» «Так тоді ти зле собі гадаєш. Воля прийде. Воль не степ, вольний Дніпро. Нам не воля не жити. Прийде, але коли? Коли, коли? Терпи, козаче, отаманом будеш». А хоч би лише внукам або і правнукам нашим вольними бути, так, гадаєш, нам за волю боротися не треба. ви, теперішнє покоління, і спохопливі дуже. Цього хотіли б на раз, або пан, або пропав, а волю так не можна. Був твердий, як кремінь, а тугий, як кремінь. Воля без розуму марніє, а сила без витривалості мліє. Де тебе поставлять там ті? Поки йде бій і з місця рушити не важче, Оце це наше нещастя, що не пильнуємо того. Ручко запалювався, в очах огники й зеленаві горіли. От шведи, молодці, надивився я на їх витривалу хоробрість. Замерз на варті, а не втік вояки. А під первоночою таки здалися, заважив Сидя. На їх винаше старше. Добряга на Венгалт охляв. Людя не надто А війна то кривава розправа Війна не людяна Що після неї людям краще стане Вірите, батько, що і нам краще стане? Може ти ще ні Але тим, що до нас прийдуть Певно О, певно А нажи ж ти не бачив, як дідусь деревинку садить Хоч знаю, що овочі з неї не вкусать Для кого ж він тоді її садить? Для себе? Ні Для їх внук і своїх. А воля швенку, овоч найсолодший, найсолодший, притакнув сидір і вже не перечив сторони. Похід розколовся на декілька окремих частин, бо коні таку курю здіймали, що дихати було годі. Чорнозем розмішаний весною літом твердий, як рицяні під копитами та під залізними обручами коліс дробився в чорний дрібнесенький пил. Як наймилкіша мука. Та ця чорна мука всипалася до рота, до очей і до вух, крізь одяж вдиралася в тіло. Тому -то її відступи треба було поміж відділами лишати, щоб вітер розвів ту педугу. Прилишимся трохи, відізвався Мручка і поклепав свого коня по шиї. Вітер якраз навпоперек дує, як хорогою пилюгою має на бік заносить. «Ви вдомилися, батько?» спитав синя. «Може, не знаю. Не думаю про тому. Чоловік багато може, коли хоче. Я хочу витривати. Можу. мушу. Найстрашніше слово не можу». «Нічого так не бійся, синько, як його. Бо скажу тобі, не той ворог страшний, що перед тобою, а той, що в тобі Сидір здивовано дивився на свого сутника. «Старий, а літ на ньому не вгадаєш, силою волі тримався. Я хочу перетривати оцю чортівську війну і про нічого Бога не прошу, лише щоб дав мені діждатися побіди, щоб я з побідую помер. Сидір хопив його за руку. «Дай вам, Боже, дай вам, Боже, батько, більше нічого сказати не міг. Пелюга розвіялася, і степ обновився, як чудотворний ікона. Зарі кліпли очима, над травою місячно сяйво мерехтіло. В траві звірина шульгала, наполохана птиця з криком зривалися і летіла геть. «А приїдемо», – говорив до сидром Ручко, – «так і звірина, і птиця, і крива заживуть своїм життям». «От так то і ми, а не ми, то нещатки наші заживуть колись життям» по власній уподобі, таким, як Бог призначив. Чого ж нам вентежитися, Силі? Знаємо, до чого йдемо. Боремося чесно і хоробро. А решта, решта прийде, як погода бурі. Прийде, притапнув Сидір. А все ж таки, а все ж таки, підхопив ручку, хотілося б побачити на власні очі, правда? Ага, що ж ти, ще молодий. Може, і побачиш, а я радію, дивлячись на таких, як ти». Ніч була ясна і така якась погідна, що навіть була ласов спокійною. Сидір не тягнув його таким. Це ж було саме життя. Огонь на чоловік. Сказав йому це. Мручкове обличчя сміхнулося по-дитячому. Ага, ж, ага, у бою. А так і в мене серце є. Люблю людей і жалую їх. Може, воно й недобре, бо часи би жалісні не стали. «А чи не човно ти, що про наших?» «Про кого?» «А про старшин, що покинули нас?» «А про тих?» «Саме погано чув. Одні якось ніс або галагаль, а навіть добряга апостол царської ласки забігають, і висловуються так, що й москаль гіршого на Україні не творив би. Другі, що трохи запізно покаялися, вибріхуються тепер, як можуть, всю вину навіть мано спихаючи». Мовляв, він тираном був, все по власному хотінню робив, а старшини навіть пояснити не сміли. Коли б то, крикнув в ручку, коли б то, може і не було б того, що є юд, як пропадати, так самому, по що других обидуть тягнути. Це був колись закон, а нині? І задумався. Той чоловік, що казав би ти не думку, а тільки само діло любив, Сидир не опизнавал строго Мручка. Не той став на чужине. не той. Видно думок, как разбитого корабля хопался. «А чуйка я хочу вам?» Спитав нараз Мручку голосом, у яким крымкила